zintzelik erbatiko gehi zerretegia entzuten ari zarete eta aster oitura dugun bezala ba, telefonoaren bestaldean imanol dugul, literatur txokoa egiteko presk, haxo imanol? Arratxaldeon, Arratxa ze moduz bizia Onda, jamazko, ementxe inauteri bezperetan a... uh -huh. ta... guraldi atxarrein omen duta Ide jari bai, inauteritarako edo Bueno, ez dakit ez dakit, ba, edo zingauza balio duztan Bai, bai, bai, humore ona, eta, eh? es, eta gero, etxetika, nes, lau edo boz trapuzar ba, edo... Eh? Ba, Beste dik ezta da, ensaladera bat lotu goma batekin burudan daieste. Hoi da, bai, duzak gauza. Bai, bueno, grazia pizkada jarri batza jo, eh. No, ensaladera gauza grazioso. Ahori ah, bai, zuzak gauza. Zulotxo ekin, zulotxoan gutitzea xartzen, ba, luma bat, lore bat, ulertzen... Entzaladera baino gehiago, koladore hauetakoa, pasta eta horrela iragazteko Bez, bez, hasi zehai haueltak ematen, bez, entzaladalea tille pasagera, kolade eta azkurenean ba, butuarekin bukatuko duzu Eta azkurenean ida Hala ere, burua tapatutaz, badiru diogura ditxara datorrela, ezta? Da? Bai, bai, hala diote Hala ba, ere, Euskal Herrian ikustu dut, atelatzen garen guztiok mazorratuta Kenzelak urte batean emandigula Sirikoa ta ta gara lagona mochekin edo bañu jantziren batekin esantzela aguetako batean de tabernaetan sartuta handikan esatera gañantzekotan hartzaren izaten da, ez? Artza edo eh rezhenago goxoena eraginkorrena gure giroan tan, bai. Siripote eh? dola Bueno, a ver, zertaz datos e. Venga, zei, nauteri azgurus itzegima digusu Gorko txokoan, ala beste Beste, beste bueno, azutera eh, Gorko txokorakon Iratxo bat eta animalipillo bat ditugu Beraz, zei, Nola edo ala zerikusia duen zerbait, eh? Iratxoaren hau, zolmo zorro polita da, eh? Eta animaliena ere, bai? Uh -huh. Azpali ba -ba. hauk erasko ditugu, ben? Arta, otsoa, aserian guntxia, trikua, oi, animalipillo bat daude, liburu honetan. Mm -hmm. Zendezen burua? Iratxoaren txanoa daitzen da. Mm. Ba, eta txartxalok argitaratu zuen, oreindela pare bat urte 2000 eta mabilan. Eta oso, liburu politxea da. Da, e, itzulpenada. E, egilea, bueno, Brigitte Wenninger eta John A. Rowe dira. E, bata irazten da bestea. Arrazen. Eta e, egin zuten ahetzen izan histori bat asmatu baizik eta ipuin tradizional baten ba, egin zeagin e, liburua, narrazioa, albun ilustratu ere dituztean egau ez da albun bat, osea testoa kontatzen historia, marrazkiak ez kontatzen historia, marrazkiak ba lagundu egiten du eta oso jolas e, bihurri asko ditu marrazkian baina ez da kontatzen ta que tas arrura sent. Beraz dela, narrazio bat, narrazio liburu bat irudiduna. <tis> uh -huh. pentsatzen duta astendo irudikin eta pato de un animal i gustio kinge iracho bueno, el ere izan daiteke ondi hauentsako, baño nascota na laco persona yaketa, ba checo chiquinentsako izaten dira, ez? Solitheres, solitheres. Eh, bueno, el duentzako suo interesantea da. Eh, ikasten delako Ger aur txikiak inguruan dituzunean, baize petitti tokatzen zaigu naiz eta zu, gureak ez izan aurrak, da aurrak entreten hitzea, bada oso ipuin eraginkor bat aurre kontatuzkero liburu gurik gabe ere. Kontatuzkero arrakesta seguru ematen dizuna. Orduan liburuabaldo horretatik e, zea bada. Heuenzako oso interesantea da. Eh? pagotsa bada. Zek, e, erakusten digu ipuin bat bere mekanikaengatik eta bere pertsona engatzan, Ba, aurrentzak oso erakargarria dena eta liberan kontaketarako e, memotekni aldetik zen memorizatze aldetik oso errexaatu erainkorrana. Orban hauzko ba, e, bueno, ipuin guztiago zela zen genezake errexako goratzen errexaara kontatzen eta arrakasta ia ziurra du. Orban, Se... ba, ba, bai oso gainena edizio txuku eh, edizio txxaago oso edizio txuku egin zio tapa gogorrekin eta a ma, marraski irudiei ba, bere leku emanes eta tamaña altetikan liburu politada da 20 pico cm o sea lucera adulta bai 20 garria era bai Zer ja, da bertan kontatzen dena, bueno, eskontatu dena, ma imaginatu te sandu zonasera reixa dela gogolatzeko eta kontatzeko izango da lotzen juten dena guetako bat, Ay. lehenu animali bat agertu, ondoren ondoren ondoren beste bat, beste bat bada. katea guetako ah, bat da. Akumulatiboa, esaten zailo nipuina guetako bat, geitzen joaten dena, am, beres, eh, Europako tradizioan nahiko agertzen dena nipuina guenioan, nipu afanasi esuen bilduman agertu omentzena lehenengo, bak izo, ba, barandiaran hemen, Euskal Herrian okidekon uh -huh. bezala, ba, eh, E Rusia nebizan bat ere bere garaian, 19 harren mendean Ipunak biltzen eta abar, Afanasievzun abizena eta Ipun e, erusia tradiziozkoak edo bueno, eta Rusia esatean esanai da, iparralde o ekialde erraldo io hori da? Mm -hmm. Europa den ekialdera gelditzen den dana. Ukraina ere bai ziurrenera. Mm -hmm, eta eta claro, ba e, han hau, e, han bilduzan, lehenengo aldiz udakigula. E, eta ipuinau, eta azkenen da berzio hartan emenez, baina bersio hartan zen eltze bat erorten zaiola pertzagile bati, basoaren erdian, kaso honetan gure liburu honetan iratxoaren txanoak esaten du bezala, da iratxo bat badi joan menditik, eta txano erori egiten zaiote ez da konturatzen. Orduan animali batek, animali txiki xamar batek ikusten dut, esan duan, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, txepolitaren, zera esaira aurretan joaten dira sartzen eta sartzen eta sartzen animaliak eta aurrak gero eta rrituago baino beste ba sartuko alda eta sartuko alda hau galdetzen dira aurrari eta bai ez eta kizatzen dira diskutitzen eta sartu egiten da eta gero baina, testuak badu e, musikalidade bat, errima dauka eta beratzea erritmo bat ere badauka eta kontatzean, mono, irakurtzean bainzat, eh, hori mantentzen dezunez ba Ba, nola baiteko ritmillo horretan eta erritma horrek ematen dizun jolas gogo horretan, ba aurrak sartzen dira eta bai, bai, ongi pasatzeko istorio bada, bai. Hmm. Gogo latodes beste bateri, ba ez, dakit, ez dakit hemen naiz baita ipatu dugu. Ba, da kit, ez da que te no es betaipatu de goma, bada que sugas agosto en las en el betinzun baitare kontatzen, ba galtzerdia galdu zuen arrena baitare, san ere animalitu ja. Ba, eh, ba, ba baik, galtzerdiarena, eh, eh va, echeare na, ni de echea no la dice, no la dice, no la dice ya dule na vai, vai, y, eh, y puinverdeñar en versío, va hori da, hori da, vai, vai, vai, vai, vai. uy uh -huh. Bai, hori sei, pues sale una semana, eh? Ni no, hondo eh, eh, kontatzen, no, baitzendu behin ikusi zorra kontatzen eta esan ondo. Ahí va, biztu, un equipoeta se parte, kontatzen ere. eta honekin ere imaginatu, oida, es, erresia dira ta horrei bai ge, es, hainbeste, hainbeste azkenan saltzen duzu txano edo galtzerrio remaruan sa tudesa kezu baita. Bai. Elefante bat, es, harrapatu eske baita. Sí. Liburuaren da honen arteko desberdintasuna bakiru izan Liburuarrek oso testu gutxi du eta irudiak oso irikia dira, oso sugerenteak dira. Eta kontalariak, liburu horren gainean, irudioen gainean, asmatu dezake nahi guztia. Liburu honek, orain gaur daukagun iratxoaren txanoa honek, ez du aukeda hori ematen. E, irudiak, e, ez dira bat ere irikiak. Irudiak nola bitere testoaren esaten dena, erreferentzia egiten dute. Edo beto da, testo bat eskatzen dute, nola esateko. Uhum. Orduan, ba... Bertan dagoen historia, gutxigora bera Fidelki esan behar dezu. Guretzen zera, guretzen zait. Baina mm -hmm. nire etxe hartan, eh, asmatuzen ezakien, edo zingauza. Mm Hemenez, -hmm. hemen esan behar dezu, gutxigora bera, ja idatxita dagoen. Mm -hmm. Ba, oso, no? oso ez da izango, pentsatzen dut ez, ez? Ez, ez, ez da luzea, o, inundik inora. Ez, ba, bos bat minutuzan den dena ditake, pui malbos, ama, lu, da, Ba, oso, no, basiko gara pentsatzen, a behiratxos mozorratzen garen inauteri hauetarako, edo, bueno Haukera, bada, txano, gorria puntaduna Ba, kizu hemen, lehenengo, oztogu lehenatrapu jale tokaten zaigu, bueno, hemen lezoku aigu txines Bai, mm. oi hartzun goda astean atera ziren intsizuz baitare Bai ba, que prensan eta bai interesen de. Eta bai, le socoy izango den. Gaia badaki badagoela Faria antolatuta ta somos bai, oratzal de juteco de dute, baita, eh? Mari, bueno, imagenatsu jende ibiliko dela. Eh, ficha técnico, estáiman os bucatzeko. Bai, bai. Idachoren Chanoa, idazle a Brillit Weninger, bueno, oskolo non V bikoitza N I N G E R. Eh, Marrasquilaria John A Rowe. R.O.V. biko itza, eh? letxea, txartxalo, urtea bimila eta mabi. Horri aldeak dizkio zen batu, baina no, ogeita izango da, eh? Horakotan beti ogeita mabi izaten berako. Eh? Ba, ozondo, ba, ozondo. Hami esker, jurekin egotea gati, beste aste bete, sondo pasain auteriak eta, eta bidal jargazki ba, mozoratzen mazadete, ez baga ere ikusten. Vale, berdin. Eh, dónde la morra toda la de incógnito, hacer tu mendicama, que eso la norda o norda alta, ¿eh? Vale, va, mira, entonces ahí